Так напружено, що, врешті, навіть уявляєте собі, ніби перед вами, підібгавши ноги, сидить у своїй уславленій позі, уславлений Будда, і, злегка похитуючись, з виразом спокійним та трошки лукавим, проказує до вас ту ж саму думку. Що це, зрештою, значить? питаєте ви. Це значить, «Те, що значить?» – відповідає древній софіст. «Значить радість і пристрасть велике лихо?» «Так, радість і пристрасть велике лихо!» «Значить жадоба, що кличе від одного народження до другого, дуже шкідлива?» «Так, жадоба ця дуже шкідлива!» «Значить, якщо прикласти ці міркування, ну, хоча б до жінки, то жінка, яка, звичайно, сприяє жадобі і родить, наш ворог?» «Так. Якщо вужче і простіше це ставити, то ми самі собі вороги». «Слухайте, древня людина, я ще раз питаю вас». Ви категорично стверджуєте, що жадоба на солоди, буття й могутності — це шлях до страждання? Рішуче так. І ви, мабуть, саме тому й пішли в пустелю, щоб сховатися від цієї жадоби? Хай буде по-вашому. Щоб сховатися від цієї жадоби. Значить, мусило бути так. Щойно втекли ви від людей, і життя ви одразу ж стали мертвяком? Стривайте. Ні, хвилинку уваги. Значить, по-вашому, мусить бути так, щоб знищити страждання, треба знищити життєдайну жадобу? Ви маєте рацію. Але в такому разі ви древня людина, зовсім не маєте рації. Бо іншими словами, це значить людей обернути на мертвяків, а весь світ у пустелю. Ах, ви занадто спрощуєте. А втім, висловлюйтесь собі, як хочете. Пам'ятайте тільки одне. Все полягає в тому, щоб знайти супокій. Ах, ви також неймовірно спрощуєте, бо все якраз полягає в тому, щоб глибоко закопати, заховати супокій. Ні, мій заповзятий, ви забули, що написано в моїх аватарах. Лише коли гасне вогонь на солоди, гріха, облуди і гордощів. Лише коли гаснуть всі пристрасті безчестя, тоді настає супокій і нарешті наближається людина до нірвани. Іншими словами, вкорочуй собі віку. Що ж, ваша різка репліка мене не дивує, бо ви, очевидно, Упертий послідовник ідеї вічної матерії Мабуть, у такій же мірі, як ви послідовник ідеї вічного духу І тому я не можу докладно збагнути, що таке нірвана І тому дуже прошу, це явище мені пояснити Охоче, якщо ви серйозно Цілком серйозно Нірвана? це рух і нерухомість буття і небуття не створене і не, не почате непочате і нескінченне але це кінець страждання так знаєте древня людино що на моєму місці сказав би тепер хтось інший ще завзятіший сказав би так ви або щирий оригінал, або даруйте на слові ви боягуз О, не вражайтеся, це сказав би інший Я ж особисто цілком розумію вас